Doncs després d'aquesta cançó de Texas us deixem amb l'Alba Prosc que avui ens parlarà del nombre Pi i també ens resoldrà l'enigma de la setmana passada i sembla que ens en presentarà un de nou. Hola, uh, bona nit de nou. Doncs com ha dit la Mònica, uh, avui farem el mateix que fem sempre. És a dir, primer resoldre l'enigma de la setmana passada, després uh, presentarem un de nou i després uh, parlarem d'alguna mateixa. Per començar, l'enigma de la setmana passada, no sé si el recordeu, uh, vaig donar el principi d'una successió de nombres. I jo volia que la continuéssiu. Sí? Els nombres eren el 2, el 10, el 12 i el 17 la solució, no sé si, Mònica, tu l'havies pensat o tenies alguna idea. Sí, tot i que vaig començar anant pel camí incorrecte, que <coughs> crec que al ser un enigma matemàtic, tots anem per aquest camí. Exacte, és intentar sumar, restar i Exacte, a veure i quin dic... és el mecanisme que et porta d'un sí, número a un altre. Sí, però vaig acabar veient què era. Aquesta, sí. aquesta successió de nombres tenia una trampa i la clau... Perquè, de fet, si tu intentaves sumar, restar, multiplicar o el que sí mai acabaves de trobar una relació que relacionés els quatre nombres, que és la gràcia, normalment, de les successions. Aquí, eh, tots els números tenien un punt comú que era que començaven per D. Per tant, la successió la podríem seguir dient el 2, el 10, el 12, el 17, el 18, el 19, el 200, el 201... I així eh, seria una successió infinita. Molt bé. Eh, el guanyador del Jardí Pont, que ens ha contestat via Facebook. I, i això, bueno, ja que parlem del Facebook, di que per contestar-nos el mail, tant pel, bueno, per contestar-nos els enigmes, tant per mail a la lanostresciencia.gmail.com com a la pàgina web del Facebook, que es diu La Nostra Ciència, que us podeu fer amb nostres, I us, i us acceptarem, <ríe> i, con i contestar el, doncs això la pregunta que fa la Mireia abans, o bé l'enigma. L'enigma vale, d'aquesta setmana és una mica similar al de les piruletes i els carmels del primer programa. Que vam fer el primer dia. Exactament, però canvia radicalment perquè ara tenim mitjons. Tenim 10 mitjons blaus i 10 mitjons vermells en un calaix. I tot està a les fosques, el calaix, l'habitació i tot. I entrem a l'habitació i la meva pregunta és quants mitjons hem de treure per assegurar-nos que tenim una parella de mitjons iguals? O sigui, tenim el calaix amb 20 mitjons Exactament, dins, no? i tots separats de i tots barrejats. Color. Exactament. Aleshores es tracta de saber quants mínim he de hem tre de treure per assegurar-nos que tenim una parella. És a dir, tenim o dos mitjons blaus o dos mitjons vermells. Molt bé, doncs us animem a participar i a resoldre aquest enigma. Exactament. Uh, bé, bueno, doncs com ha dit la Mònica al principi, us parlaré del número pi. Uh, del número pi segurament tothom hi ha sentit a parlar. Uh, per exemple, Mònica, tu has sentit a parlar del número pi, saps quin número és? Com... Què val? O saps sí. alguna cosa? Sí, val 3,14, 16... Vale, em va perfecta aquesta solució perquè no és així. Ah, es tracta d'un número... Uh, que es diu irracional, és a dir, que té uh, infinits decimals. És 3,14 i després d'aquest 14, o sigui, podríem dir que és 3, 1, 4, 1, 5, 9, que, uh, 2, etc, etc. No s'acaba mai. La Mònica, per què he dit 3,1416? Perquè, el, com que després del 5 ve un 9, uh, s'arrodoneix moltes vegades perquè, evidentment, no podem treballar amb els infinits decimals i el que es fa és això, és arrodonir a 4 decimals. El que passa mm -hmm. que es podria arrodonir a 1, 2, o, els, o a mil, perquè, com dic, té infinits decimals. Sí. Aleshores, què té de sorprenent aquest número? Aquest número té de sorprenent que, com hem dit, és molt concret, té infinits decimals i apareix a la natura. És a dir, és un número que ningú s'ha inventat, sinó que ens apareix el relacionar dues coses. Abans de dir-vos quines són aquestes dues coses, deixeu-me contextualitzar-vos. Una circunferència, tothom sap què és una circunferència. Una circunferència sí. és el que... Es pot dir una rodona. Mm -hmm. És a dir, és un conjunt de punts que estan tots a la mateixa distància d'un punt, que és el centre. Sí. Fixem un centre i tots els que estan a la mateixa distància formen la circunferència. Val. El perímetre d'una circunferència és el que mesura la longitud de tota la volta. És a dir, si agafem una corda i la posem al llarg de tota la circunferència, és a dir, de rodona i després l'estirem i la mesurem, això és el que es diu el perímetre de la circunferència. Vale. O sigui, ens podríem imaginar potser una rotllana no? Tot, d una, un conjunt de gent agafats de la mà fent una rotllana una rotllana perfecta Exactament. Tenim amb algú en mig exacte. podríem estar fent una sardana i deixem el bolso en mig. <laughs> la característica de tota la gent que està fent la sardana és que estan a la mateixa distància del, del bolso exacte. I a més a més també, si aquesta gent es anar i es posa en línia recta i els mesurem, aquest és el perímetre de la circunferència en qüestió. Uh, una altra propietat, de moment hem dit circunferència, centre de la circunferència, perímetre de la circunferència, i ara parlarem del radi, o el diàmetre. El radi de la circunferència és la distància que hi ha des del centre d'aquesta circunferència fins a qualsevol dels punts mm, que forma la circunferència. Mm -hmm. I el diàmetre, en canvi, és la distància, o sigui, el que uneix dos punts de la circunferència passant pel mig és passant pel centre, mm -hmm. podem dir que el diàmetre és dos vegades al radi. Mm -hmm. Queda clar. Queda clar. I finalment, deixem me parlar de l'àrea de la circunferència. L'àrea de la circunferència és la superfície que ocupa, eh, doncs tot el que, si miréssim, la superfície que tanca aquesta circunferència, el que queda dintre. Mm -hmm. D'acord, amb totes aquestes eines eh, abordem el número pi. Aviam. El nombre pi es defineix com el valor que relaciona el diàmetre amb el perímetre d'una circunferència és a dir tota aquesta longitud que hem dit de persones, exactament, amb... aquest és un número, és una mesura mm -hmm. i també és una mesura que hem dit el diàmetre. Sí. Doncs es, es relacionen a partir d'aquest número que he dit que es trobava a la naturalesa, és a dir, el el perímetre de qualsevol circumferència val pi multiplicat pel diàmetre d'aquesta circumferència. sigui quina sigui la, la dimensió d'aquesta circumferència, és a dir, pot ser de diàmetre 10 o de diàmetre 1 milió És igual però sempre la relació que hi haurà entre una magnitud i l'altra és aquest número pit és curiós això eh? que sigui de la mida que sigui aquesta circumferència es compleixi aquesta relació i sempre és el mateix número i per això dic que és un número que no està inventat sinó que es troba a la naturalesa perquè és la proporció que tu sempre trobaràs sempre que vulguis calcular això jo et volia fer una pregunta. Digem. El nombre auri, uh -huh. que és un altre nombre així, d'aquests matemàtics, uh -huh. també es troba a la natural Sí, no? Exactament. O sigui, el nombre auri uh, és el mateix. Acaba sent una proporció entre dues mesures. Uh -huh. Per tant, és per això que o si a mi m'agrada dir-los nom... si ja els nombres que es troben a la natura, és a dir, que no els clar. hem inventat nosaltres, no els hem posat, i no són ni l'1 i el 2, que nosaltres ens han servit per mesurar coses, sinó que són nombres concrets i, a més a més, irracionals, i compleixen moltes propietats molt interessants. Molt bé. Aleshores, um, eh, per tant, ens queda clar que pi el nombre pi relaciona el diàmetre, el diàmetre amb el perímetre d'una circunferència, però és que, a més a més, l'àrea d'una circunferència, que hem dit que era la superfície, sempre valdrà pi, pel ràdio de la circunferència al quadrat. Per tant, també ens apareix en, el, en la fórmula de l'àrea. Mm -hmm. Aleshores, ara deixeu-me fer un repàs una mica cronològic per saber com va, com el, en la història la gent es va donar de la presència d'aquest nombre, perquè ja hem dit que no s'ha inventat, però sí que apareix en algun moment i algú ho ha de veure. Al 2000 abans de Crist eh, i els babilonis van adonar-se que hi havia una proporció entre el diàmetre i el perímetre de qualsevol circunferència, i ells deien que era aproximadament 3. És a dir, no anaven malament, perquè com hem dit és 3, 14, etcètera, però no el van, no el van acabar de fixar. Ah, tots aquests decimals suposo que més endavant es van saber. Exactament. No m'avanço. Exactament. No, no, ja, ja vas bé. Uh, va ser Arquimedes, Arquimedes de Siracusa, que és un matemàtic, físic, astrònom, inventor quasi bé de, de, de Grècia, que el 225 abans de Cris... Um, ja va veure que hi havia un número uh, que era el, el que relacionava aquests dos. Ell ho va aproximar um, entre dos valors. El 223 entre 71 i el 222 entre 70. És a dir, ell va fer una aproximació, però encara no, no va arribar a atinar que era un nombre infinit, etc etc. Seguidament, si mirem la història, ens trobem que l'any 1706, ja després de Crist, un, un matemàtic galès uh, va batejar el, el nombre PRI amb, amb el símbol que el coneixem. El símbol que coneixem, que són, sí. són dues barres a baix i una que el creu a dalt. Doncs va ser el 1706 que es va inventar tot això. Més endavant, doncs, què s'ha anat trobar? Que és irracional, és a dir, que no el podem expressar com a una fracció de dos nombres, uh -huh. s'ha vist que era un nombre perfecte sí. i moltes altres propietats. Hi ha una curiositat que diu que, um, clar, la gent que vol? És trobar el màxim nombre de decimals possibles i en va buscant i buscant i buscant. Sí, ara hi ha molta gent treballant en Exactament, això. Exactament, hi ha unes computadores que intenten trobar el màxim de decimals però és que, clar, no arribaran mai al final. Ells van treballant, van treballant, però no arribaran mai al final. Però tants decimals no serveixen de res, perquè en el fons nosaltres, quan treballem amb el nombre pi, ens basten 4 decimals. És el, per tant, tu per això has dit 314 mm -hmm. que ja és l'aproximació que va fer Arquimedes. Per tant, amb això en tenim suficient per seguir treballant. Deixeu-me dir una, propieta, una curiositat molt, molt, molt interessant, o que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és que a finals del segle XIX... En un estat nord-americà, que és l'estat d'Indiana, l'Assemblea Legislativa es va reunir a petició d'un doctor, bueno, d'un senyor que estava doctorat en Medicina, que demanava que per llei es fixés el valor del nombre PRI. Ell volia... Mm, Volia reduir-ho tot a que fos fàcil. la L'atabalava, pensar que no tenia que, un final. que hi havia infinits decimals. Exacte, mm. que no tenia final, però que més era un número que es feia servir molt. I no, no, no arribava a veure com... I va demanar que es fixés un valor. On va aparèixer el problema? A quin valor es fixava? Uh -huh. Perquè, clar, mai podies tallar a un nombre concret, perquè sempre, com que ja hem dit que trobaríem a, a molts decimals, doncs Exacte. mai sabia on tallar. Per tant, la llei, evidentment i afortunadament, no va seguir endavant, no es va fer, per això, pel problema aquest de nou, que no tenien un fixar. Um, finalment, deixeu-me dir que hi ha un poema, això ja és una mica friki, hi ha un poema que serveix per recordar-nos... O sigui, quan tu llegeixes el poema, si vas comptant el nombre de paraula... de lletres, perdó, que té cada paraula, veus quins són els, els diferents decimals. No van, és a dir, la primera paraula té 3 lletres, la segona un u després un 4, després un 1, i deixeu a dir aquest poema. Ja us he dit que era un punt friqui, però mira, és una curiositat que m'ha agradat, doncs, trobar. El poema um, és d'un senyor que es diu Manuel Golmayo i diu així. Soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros. Cociente diametral siempre inmedible. Soy de los redondos aros. Aleshores, aquí l'està definint una mica, perquè ja hem dit que està fent de pont o d'unió, o del de que li volguem dir, entre el diàmetre i el perímetre de una circumferència, que és com l'hem definit, i, a més a més, ens està acostant una mica en els, en els decimals, o els primers decimals, que pot tenir el nombre pi. És ben curiós, eh, I això tant, del sí, poema. Sí, I tant, i tant, i tant. Doncs bé, fins aquí totes les curiositats que, bueno, que hem intentat explicar del nombre pi. I ara us deixem una cançó delllings Stone dels Rolling Stones que es diu Engie.